Eta tá bom, e Guinichecaras Eta sim. Está super eskiz u H que se Bichcaratias. E eh benica antes tu antes abandona teu Guinice eta tua aí a herrineta oro mecânicas. Aí tu sabe tão, acho que a meninha tá bom, a Guinice no show háce. E tá bom, eh goche hoje se Annique c'est juste au galtope c'est égit industriel Elias change amnivat avastena haliaqui Elias ilhi ke susu yavasten serbit cherrandats no susu yamait madose ordin hanichek des riasten disuge mais tous pour lui arts eta hanche cauzoira yamaiti habo costatsen segus keiti aveno sa bai donc a jago Etallehne Bergaisa zena edo Lehen lehen pakatutsu suni hie Lehenago reiten tsisiin il heshaia mitila pakatzen zela. Odin oi mitilba bauseli hie pakatte es tus mitili kartzen Jo ran ran duzu mi es guni lapit mitila hanich pakatzemendus in hier ka josus une sunne gine abo eh fun du waten men die zu dutschen sag da he men O Schatzens eta etta Mendin nusten et disrikel hier geht ein Mädchen il hier ein Schatzecker etta go Mendiaja aki ko i ostanzututzun gerupt man wird jetzt schon hatten man nehmen ei hetik ebe lauger nochzieht das Eta zentako iztaila hoitabia haitatuzuk. Beheni, uh, untsu juit entzitazud, eta hoi zenta hor uh, uh, hilabete urren zin ardik antzua azten titzugu. Hordin, uh, eh, lihi, efe, bizkaratu onduen betzi uh, ez niagaltzen dizi, perioada horretan ez dizua sohugu, etako antzitzen badia. Eta gehoa eh, marruka zarten behiteitzek, uh, arkatzeko hobeki iduzu uh, bizkaratu egiteraik, efe, duzitazud. Eta saz urhuntan gobekitutzu behar din Ilha egabe, B.U. eike. Eta hola geho la raskenin behantagoa kampunisten haaltitzugu Ilha hagosek behitie e jaixtin ustezbe no. Eta ikusigiat Ilhiak gode ankargatu hilaseginen duk Ilhe horrekin? Eee, untsabaliatiko. Isolationetikiteko eta. Pistam bishkaratuk tutsuei argdik. La raskeninigitan tutsugu. Eta eskisa la mekanika eki? Eta eskisa hartzen aigutuz ordein mekanika eki, aizur zuzu presteiz tzeko peskuz. Siak ebe l'oskar eginik tutsi? Tutsi eginik es? Tutsi eginik es? Grietan egiten tutsi eginik es? Ah, Sentako? Boa, tutsi eginik eskua eginik eskua eginik eskua eginik eskua eginik Eta 6-10 ezo gastezuma eta garras ditin eskuse egitea erzoetan? Eta erzoetan ezo, Yannike, erazudizia. Ego inbezala soezu amierste gaste ezo, plazia egiten ezo egitea. Ego gara? Siak beste ibarbatetai horra zide, ha? Zertaz inzide honat. Arrimostat. Eta 7-10 ezo garras eitze ziak, ha? Bai bekanu mena la... batzu mena ez denak. Eta? Gordania egiten dugu. Bat zide ta, gazte talde bat horren egiten, hala? Bai, e, gazte handanabiltzen gira, hemen da. handanat bada. Senditzen jat horra ha, partitzen dira, muda eskese giteko, nuntik hurra da ziak nula hasi zide, zahar sigo sumaiteak kutsaik, edo? Ez gira hasikura geltu, gure etxen meti hola izan da, eta emike-emike hasi gira lanean aseteko, eta emike-emike gaztean handanat lotu da. Hala, haktan gira. zide. Et ou transmets tout d'à écouter le goût que je te retiens C'est quand même ici hola El artean baskaiteko eta bestakotzaiteko eta ikulteko, elgaren perien arteko eta hala. Eta ez dindeska paketik ikluxi zuke nulabizidu zuhoi? Bo, badila gerozta gehiago inoztez. Eta horrean nikwa dut esperantza kumbatez entoaz uh, emazte uh, gehiago gizom beno izanen dela edo bedan paritatea direnda, girenda inoztez, hala. <laughs>